що перевершували можливості людської природи. Роксолана іноді поглядала на будівничого, не приховуючи цікавості в очах. Хотіла проникнути йому в душу, розгадати її незвичайну будову. Ось чоловік прийшов на світ і пішов. А будівлі стоятимуть цілі вики, величні, як його душа. Але й вони не передадуть глибинної суті. Стануть тільки оболонкою його душі. А чим була наповнена? Ніхто ніколи не довідається. Гори, страждання, захват. Невже пристрасті не зникають, не розвіюються, як пилини в полі, а можуть набрати закам'янілих форм і стати красою навіки? Сінано сказала, хочу, щоб на місці цього ринку була поставлена мечеть, коло неї велике медресе, притулок для бідних і лікарня. Слухаю ваша хвилінь вухом уваги, моя повелителько, слухняно схилив голову будівничий. Я хотіла б розпочати це не відкладаючи до повернення його величності падешаха. Всього ясна річ не зробити, але й затягувати на довгі роки чи ж слід. Так не встигнеш нічого й докінчити за життя. Життя довге, ваша величність. Добрі діла завжди доходять до кінця навіть самі собою, як сказано, поки дім будується, хазяїн не умре. «Тоді я побажаю вам прожити сто літ», – усміхнулася Роксолана. «Хай Аллах продовжить дні ваші, моя султанша». Тими будівлями на Базарі султанша Хасикі полишила по собі пам'ять. І вся дільниця Стамбула між Аксараєм і Фатіхом названа була Хасикі і назва та зберігалася на цілі віки, назавжди. Чи думала про те Роксолана, стоячи осіннім ранком на Оред Базарі, де продавали в рабство бранців Сулейманового походу, і радячись з великим Сінаном про споруди, якими хотіла виявити милосердя до простого люду, сподіваючись на милосердя до самої себе. Султанові писала в далекій далечі «Моє щастя, мій повелителю, як ваше благочестиве і благословенне самопочуття, як ваша доброзичлива глава і як ваші благословенні ноги. Чи не болять від такої далекої дороги? Чи не занадто далеко відійшли від своєї раби? Мій володарю, очі мої, обіцяйте, що повернетеся в скорім часі. А ще, моє щастя, якому пожертвувала обоє очей своїх, пам'ятайте, що ваш раб Рустем Паша то найвірніший з рабів ваших не відтручуйте його від свого чесного погляду, моє щастя, не слухайте більше нічиїх порад, мій падешаху. Ради вашої святої глави, ради мене, вашої рабині, мій щасливий падешаху. Угорська королева Ізабела спробувала була перед тим визволитися з під сулейманової опіки, уклала таємну угоду з Фердінандом згідно з якою зріклася Сану, отримувала для себе Себельське князівство, а Яноша Сигізмузда обіцяла одружити з одною з фердінантових дочок. Хай інші воюють, а ти Австрія щаслива, знай, укладай вигідні шлюби. Рік товклося понад 50 тисяч австрійців під Будою, але вали її лишилися неприступні. Сулейман із своїм взятим ще раз пройшов по Угорщині, розбив австрійців, покарав угорських старшин, багато з них відвезено до Стамбула і кинуто в темниці. Мабуть, не було каменя в підземеллях Стамбула, де не лишилося б угорської крові, угорського стогону і прокляття. Тільки сліз там ніхто б не знайшов, бо угорці ніколи не плакали. Королева Ізабела звернулася до султанчі Хасики з проханням помилувати, бодай, тих угорських витязів, які ще лишилися живі. Гасана Га сам обстежив усі зіндани, пройшов катівні, зазирнув до пекел, вивів на світ божий уцілілих, перелічив до одного, пригрозив наглядачам, щоб не впала з полонених і волосина, і доповів Султанші. Роксолана зажадала у селі Мафірман про звільнення угорців і забезпечення їхнього повернення додому. Шах заде махнув рукою, хай Мехмед Паша подбає, він усе вміє, щоправда йому більше до смаку ловити, ніж відпускати, але коли така воля великої султанші, то він зробить. Роксолана звернулася з листом до Ізабели. Ваша величність, писала вона, найдорожча дочка, обидві ми народилися від тої самої матері Єви.